Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det sømme blevet mandag igen, og dermed tid til Q&A, Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin. Mit navn er Henrik Fortrup, og ved min side, som altid, medvært Mikkel Andersen. Og Mikkel, det er jo uundgåeligt, at vores program i høj grad præsenterer det, der også dominerer medierne for øjeblikket, nemlig det tilstående folketingsvalg. Ja, det kan ikke nægtes. Vi skal tale rigtig meget om politik. Først så får vi besøg af chefredaktør Lisbeth Knudsen fra mandag morgen og Altinget. Hun revser medierens behandling af det, der har været ugens helt store samtaleemne. Nemlig statsminister Lars Løkke Rasmussens tanker om en mulig SV-regering. Ifølge Lisbeth Knudsen så resulterede det nemlig i totalt medieselsving. Så spørger vi også, om der trods alt er grænser for, hvor meget medierne skal popularisere valgkampstækningen for at få de unge vælgere i tale. I alt fald fik venstrekandidaten Morten Dahlin og også andre med ham nok, da TV2 Øst inviterede til valgmøde med indlagt risiko for at få et rap over fingrene, et rap over fingrene i form af et elektrisk stød. Vi spørger verden, hvorfor det nu også skal være nødvendigt. Ja, og så bliver vi i valgmødesgenren. For søndag aften havde TV2 inviteret de to statsministerkandidater til et duel foran en panel af helt almindelige danskere, øh, øh, der kunne stille spørgsmål. Men at øh, det der med helt almindelige danskere i virkeligheden falsk varebetegnelse? Og så skal vi også tale... Lidt om folkemødet på Bornholm, der i år ligger lige i halen på folketingsvalget. Hvordan kommer det til at præge den begivenhed, der hen over det seneste år bare er vokset og vokset? Og vi spørger også om den almindelige hype omkring folkemødet Monstro har toppet. Du lytter til Radio 24.07. Torsdag formiddag indkaldte øh, politikens forlag og øh, statsminister Lars Løger Rasmussen til pressemøde. Og, og man kan roligt sige, at der på det presmøde blev leveret noget som. I hvert fald alle med en vis interesse for politik, må sige, var en, en stor nyhed. Nemlig det forhold, at statsministeren åbner en dør. Måske bare på klem, men i hvert fald åbner en dør en lille smule for, at der på, på et tidspunkt kunne komme en SV-regering. Og så skal jeg ellers lige love for, at den gik løs ude i, i medierne. Det prægede mediebilledet hele torsdagen og har gjort det øh, lige siden. på Knudsen er tidligere medierfraktør på Berlingske og mange andre store erhverv i øh, mediebranchen, gik til Twitter-tasterne og skrev følgende. Medierne er gået i selvsving. Lykke siger jo ikke, at han vil elske en SV-regering. Han går til valg på en blå regering, men giver gi gi vælgerne ikke den stemmer nok, uden at bygge på Ballodan. Og Værmund så rækker han ud til S. Og så skriver Lisbeth Knudsen til sidst i sit tweet, henvendt til medierne, stop nu kværnen." Velkommen til, Lisbeth Knudsen. Tak for det. Sig mig lige, at det ikke bare sund journalistisk dømmekraft, at når en borgerlig statsminister åbner døren for en SV-regering, så giver man den gas derude? Jo, men det er selvfølgelig bare vigtigt, at man så gengiver, hvad det rent faktisk var, han sagde på pressemødet. Og der sagde han jo, at han gik til valg på en blå regering, hvordan den så måtte blive sammensat, det er der jo ingen, der ved. Øh, og, men han ville ikke være afhængig af yderfløjene, Uh, og for så at være den voksne i klassen, som han kaldte det, uh, så ville han række, heller række over midten, end at være afhængig af Paludan og Vermut. Og de mellemregninger, de forsvandt uh, som duk for i en uh, meget stor del af den mediedækning, der kom lige efter. Uh, blandt andet uh, P1-debat, som kørte uh, lige efter fuld rulle på, at uh, nu kom der en sv Jeg ja, ja, ja, Lad os lige prøve at høre introduktionen til netop P1-debat, for jeg ved, at det var det, der sådan for alvor fik dig til tasterne. Lad os prøve at høre, hvordan studieverdenen på P1-debat fik, fik sat uh, scenen, da hun skulle, uh, skulle have sit program der i torsdags. Er danskerne klar til en SV-regering? Er der slet ingen forskel på Socialdemokraterne og Venstre? Pisser Venstre på de borgerlige vælgere ved at gå sammen på midten af dansk politik? Og hvor efterlader det alle støttepartierne? Man kan nævne dem fra en ende af Liberal Alliance, Konservative, Radikale, Dansk Folkeparti. Og hvad siger Mette Frederiksen og de andre socialdemokrater? Spørgsmålet står i kø for at blive besvaret her i dagens PIT-debat. Hvad er problemet? At her røg alle mellemregningerne væk. Altså, jeg, jeg tror jo i virkeligheden, at, at det, som Lars Lykke Rasmussen gør her, det er, at han øh, stemmeoptimerer. Han prøver ligesom at sige øh, til... Også ud fra den der statsmandslogik, Venstre prøver at bygge op i den her valgkamp. Øh, nu er jeg den voksne klasse, klassen, der siger, at vi kan ikke acceptere, at yderfløjene kommer til at stille nogle krav, øh, som øh, er helt grænseoverskridende. Øh, og derfor så tager han det, synes jeg i virkeligheden, ret modige skridt og at sige, at jeg vil gerne åbne for noget henover midten. Han vidste jo udmærket godt, at Mette Frederiksen aldrig ville lukke den dør op og invitere ham indenfor, fordi hun har allerede meldt ud, hvad hun gerne vil. Men Mette Frederiksen er jo i præcis samme situation. Hun har jo også meldt ud nu, at hun ikke ville i udlændingepolitikken bøje sig for ultimativ krav. Så det, jeg synes, medierne burde interessere sig for, det er hele den parlamentariske krise, vi i virkeligheden har. Uh, hvis uh, det her land ikke kan uh, regeres uh, uden om uh, yderfløjene, så har vi altså to statsministerkandidater nu, som begge to siger, vi vil ikke acceptere ultimativ krav fra yderfløjene. Det er jo den interessante mediehistorie. Thomas Fundling, uh, en der arbejder på Avisen Danmark, du er en af dem, som har oponeret os uh, imod uh, Lisbeth Knudsens uh, tweet, men har hun ikke fuldstændig ret i, at uh, alle de her mellemregninger i hvid udstrækning, som vi også hørte i debat, blev udladt fuldstændig? Jo, altså det er jeg egentlig ikke uenig med, Lisbeth Knudsen. i. Jeg opfattede hendes tweet som en kritik, som en generel kritik af medierne af, at de havde det forkerte fokus øh, i øh, debatten i forhold til hvor den interessante historie lå. Det er jo i virkeligheden nok også lidt, lidt det, Lisbeth kommer ind på her. Til sidst, og, og der er jeg bare uenig i, altså jo selvfølgelig er det også en interessant og en relevant historie, den skal også dækkes, og det skal den nok også øh, blive, men da det her sker, der er den interessante historie, altså først og fremmest i Venstre og i relationen mellem Venstre og, og deres nuværende regeringspartnere, altså Liberale Alliance og Konservative, det sendte chokbølger igennem både eget bagland, og hele regeringsapparatet. Og, og, og det er, efter min mening, den helt rigtige historie at stige på først. Og så kan det godt være, at man her nogle dage efter skal begynde det at sådan set ind i, brede det ud og, og tage en, en mere overordnet øh, diskussion om, altså hvad er det egentlig parlamentarisk billede, der, der generelt set tegner sig i Danmark efter øh, et valg. Men den første umiddelbare dækning, det bør være, og det var det også heldigvis, der synes jeg, dækning af, hvad sker der internt i Venstre? Magtkamp, øh, fløjkrig osv. Det, og, og... det synes jeg er den traditionelle mediekonflikthistorie. Øhm, selvfølgelig er det interessant, hvad der sker i Venstre omkring det her også, at han har skrevet de der ting, eller, eller sagt de ting til bogen, uden til syvende at tale med ret mange. Jeg tror bare, at vælgerne er meget mere interesseret i, hvordan skal det her land regeres. Og kan der være en eller anden form for samarbejde på midten, som gør, at yderfløjen ikke får så stor en indflydelse? Jeg tror faktisk, at det lykkedes, og det viser jo også nogle meningsmålinger for, for deres Lykke at ramme noget i vælgerbefolkningen. Og det synes jeg bare, at medierne også skulle have taget med i, i starten, i stedet for kun at fokusere på, konflikthistorien internt i Venstre. Men Lisbeth jeg skal bare forstå dig. Altså, når du kritiserer medierne for at, at, at anlægge en konfliktvinkel, siger du så, at den dag, hvor, hvor Lars Løkke Rasmussen taler om en SV-regering, hvor han virkelig gør sine regeringspartnere brede, hvor Christian Jensen står og taler ham stik imod, at der skal vinklingen være, hvordan bliver det her land regeret? Altså er det ikke lige lovligt sådan en højpandet vinkling? Undskyld mig. Jamen, jeg synes også, det er mediernes ansvar at prøve at tage vælger befolkningens interesser, og ikke kun, hvad vi synes, der er interessant internt i partierne og sådan noget. Selvfølgelig er det interessant, det der foregår internt i Venstre. Selvfølgelig er det interessant, at han går ud med sådan en melding udenom øh, regeringspartnerne til synlighederne. Det, det, det skal vi naturligvis dække. Jeg tror bare, at vi skal passe på at fokusere så meget på, hvad vi synes som politiske nørder, der er virkelig, virkelig interessant at få frem. Uh, og så en gang imellem også lige tage de andre briller på og sige, hvad er egentlig vigtigt for vælgerne her? Så Funding, du er uh, i virkeligheden bare inde i det politiske akvarium. <laughs> I Rosteklokken. I klokken uh -huh. eller hvordan er man? Sådan nogle typer som dig og mig og Lisbeth Knudsen plejer at, at blive beskyldt for at befinde os. Altså det er der vi, vi er, og vi kan ikke ligesom interessere os for uh, hvad det er, almindelige vælgere går op i. Er, det, er, er der ja, en point? Der... Ja, jeg hører jo egentlig Lisbeth sige sådan lidt, at det er både over. Det, mm. det vælger så at, at hæfte mig. Det er fordi. Altså jeg kan jo ikke ændre på den virkelighed, det er, og når Lars Løkke Rasmussen vælger at gøre, som han gør, og ikke involvere Christian Jensen i det her. Altså, hvilket, efter min mening, ikke kan ses som andet end en aktiv beslutning. Altså, han har simpelthen truffet en aktiv beslutning om, at Christian Jensen, næstformand, den anden del af formandskabet, altså den magtdeling, der, der, der blev lavet i 2014, ikke skal involveres i det her. Altså, det, det er simpelthen en beslutning, der er truffet. Så betyder det jo noget for Venstres indsatte liv. Så betyder det, at hele den magtkamp fra 2014, den, den bliver genoplevet. Og partiet, altså... Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men hvis Venstre går tilbage her, de næste par målinger, der kommer, så er jeg spændt på at se, hvordan det bagland reagerer på det, altså at Lars Løkke Rasmussen har taget så den frihed på, på en relativt vigtig melding, hvor man vil blive enig om, og, og, og melde ud, som han gør. Hvis, hvis det så kommer til at lide Venstre til last her, de næste målinger, så er jeg spændt på at se, hvordan det der bagland reagerer. Altså den virkelighed bliver vi jo nødt til også at, at beskæftige os med, og det var efter min mening den første eller den, den mest umiddelbare øh, historie, der lå. Altså fordi det var den, altså det, jeg oplevede, var jo, at, at i, i timerne efter, at, at det her, det skete, altså var jeg jo kontakt, og hvor jeg, flere af dem, var, var folk, der selv ligesom ringede og og, og vil af med deres frustration, altså fra Venstres bagland, Æ, ikke ø, ubetydelige folk i Venstres bagland, som, som, som simpelthen tog kontakt og siger, hvad, på, hvad foregår der i, i vores parti, altså hvad, hvad, hvad er det, han tillader altså? sig, hvad kommer det her til at betyde for magtbalancen, kommer Christian Jensen til at udfordre ham, får vi en magtkamp, får vi en formandskamp midt i en valgkamp, og så, videre, så videre. altså det, det var det, der skete, og det var det, vi berettede. Men Lisbeth Knudsen, altså har Thomas fundet ingen pointe? Hvis man kigger ud fra det sådan strengt journalistfaglige øh, kriterier, så er det jo vel konflikt og sensation, som, øh, som der bliver udfoldet i forhold til den her historie konflikt i forhold til, til baglandet i Venstre Christian Jensen og sensation i forhold til at øh, vi nu kan se et, en åbning for en SV-regering, hvilket jo ikke har været noget, der har været på, på, på brættet i, i meget, meget lang tid. Så det er vel umiddelbart det, som medierne vel skal, ud fra sådan en klassisk journalistfaglighed, fokusere på? Jeg tror, at det er vigtigt for vælgerne, at der kom en meget klar Udmelding om, at øh, Lars Løkke Rasmussen ikke ville være statsminister på stram kurs og nye borgerlige øh, præmisser. Øh, og med de ultimative krav, øh, som nye borgerlige har rejst rundt med i, i flere måneder, nu ser han fuldstændig og for første gang klart, det vil han simpelthen ikke være statsminister på det grundlag. Øh, det synes jeg jo er mere interessant end en internt magtkamp i Venstre, også mediemæssigt mere interessant. Det andet skal også dækkes. Det er ikke det, jeg siger, Thomas. Jeg siger absolut, vi skal dække begge dele. Jeg siger bare, vægten burde have, været, have ligget på, at her kom der for første gang en krystalklar udmelding på, at Lars Lykke ikke vil acceptere de krav. Ligesåvel som vi nu har hørt fra Mette Frederiksen, at hun ikke vil acceptere kravene fra enhedslisten og SF på udlændingområdet. Det må da for vælgerne være det mest interessante. Hvad er det for en type regering, vi kan have bagefter? Hvordan skal der samarbejdes bagefter? Jeg synes måske, at præmissen er lidt falsk på en eller anden måde, altså fordi at, at jeg synes, du sidestiller det politiske moras, som blå blok står over for, som målingerne ser ud lige nu efter et valg, hvor altså jeg er helt enig, hvis Lykke siger, at han ikke vil regere på stram kurs og måske heller ikke nye borgerlige mandater. Altså så er det borgerlige Danmark jo, altså kilometervis væk fra, fra magten. Altså hvor mange procent kan de så reelt mønstre i målingerne? 38 procent, eller sådan et eller andet, hvis man piller deres mandater ud af linjen, altså kurs og borgerlig. Altså lige så slemt ser det altså ikke ud. Jeg er med på, at det ser svært ud, og det kan også godt være, at det viser sig at være øh, umuligt. Nu må vi se, det jeg en egentlig på, men, men lige så slemt ser det altså ikke ud i, i rød blok. Og, og den del af præmissen, altså, hvor man ligesom forsøger at gøre det her til, sådan en diskussion om, at det ser lige slemt ud i rød og blå blok, og derfor er det et helt åbenlyst scenarie, at vi skal diskutere SV. Altså, jeg ser ikke realistisk, altså jeg synes, analysen på en eller anden måde er fejlbehæftet øh, i den sammenhæng. Altså nu kom det jo tidsmæssigt for skudt, kan man sige, øh, i det vi først har fået Mette Frederiksens øh, udmelding her i, i weekenden her i går. Øh, og det har hun sagt før, det der. Altså, hun har sagt før, at hun med andre ord, at hun ikke, altså hvis, hvis sin linje ikke kan, altså hvis hun ikke kan en stramme udvikling i politik, så er hun ikke være statsminister. Det har hun faktisk tidligere sagt med, med stort set faktisk samme ord. Ja, det fik lige en ekstra stramling. Men den vinkling, du gør dig til, til, til talsmand for, altså vinkling på, at det her, det er noget med, at man vil undgå fløjene, og, og man skal ikke køre det alt for sådan dramatisk op, det er jo virkelig den vinkling, Lars kunne ikke kunne ønske sig bedre. Kommer du ikke til i virkeligheden at gå hans spinærne, når du insisterer på at tale sådan om det ansvarlige, det voksne i, at se sådan på det frem for at, frem for at vinkle på konflikthistorien? Ja, det jeg ser som det mest interessante, og undskyld, det er lidt det lange lys, det er sådan set, at de sidste mange valg har været udlændingevalg. De sidste mange regeringer har været baseret på, at man fandt et samarbejde med Dansk Folkeparti, og man havde udlændingespørgsmålet som fundament, om jeg så må sige. Jeg synes, at det, der skete her, var sådan set et, et brud med, med det i hele det politiske landskab ved Lykkes udmelding, og, og sådan set også nu med Mette Frederiksens udmelding. Og det er da politisk super interessant, og det bør medierne, der dække. Vi må da dække det opbrud. Ligesom er. Men skal der ikke også stilles kritiske spørgsmål, eller hvorfor har jo. du ikke tænkt de tanker før? Jo, Æ, Og hvorfor er det først, når du er så langt bagud, at det kommer? Og hvorfor fortæller du ikke din regeringspartner, at du øh, nu vil du måske være ind i en SV-regering? Jo, hold nu op. Alle de der spørgsmål skal jo stilles. Æ, det, jeg bare siger, det er, at det, der skete lige efter pressemødet, det var, at alle filter røg væk, og der blev sagt SV-regering. Det gjorde der i debat, det gjorde der mange andre steder, som om, at en SV-regering øh, var ligesom, diskussionsemnet. Det synes jeg faktisk ikke, det er, fordi Løkke vidste jo godt, er sikker på, at Mette Frederiksen ikke ville sige ja til en SV-regering. Han vil bare gerne åbne for andre muligheder. Det synes jeg jo sagtens, man kan stille kritiske spørgsmål til. Men, men man kan ikke konstatere, at en regeringen er kommet tæt på, for den, den køber du simpelthen ikke. Nej, det, det er den jo ikke. Lisbeth Knudsen, tak fordi du kiggede forbi, og også tak til dig, Thomas Funding, politisk redaktør på, på Avisen Danmark, fordi vi måtte ringe dig op. Tak begge to. Du lytter til Radio 24 uh, Nu skal jeg lige have klokket i mit manuskript her, men nu starter vi den 13. juni, godt en uge efter folketingsvalget, så indledes årets folkemøde i Alinge Al på Bornholm, og så skal medier og politikere Danmark forsøge at holde dampen op efter to valg og en hel måneds uafbrudt valgkamp. Vi skulle have en telefon igennem til Jens Sjorsen. Jeg forstår, du er i Sverige. Er det rigtigt? Det er det, men jeg er også på nu, ja. Det er godt. Uh, udover at være så er du uh, formand for, for folkemødet, og jeg kunne ikke godt tænke mig sådan her til indledning at dig, er du bange for, at det folkemøde, vi skal i gang med her om nogle uger, om det på en eller anden måde bliver en lidt antiklimaktisk uh, affære? Altså, men nu har vi snakket politik i, jeg ved ikke hvor lang tid, og så sørger man, der ikke også skal, skal afvikle sit folkemøde. Bliver det det samme i år? Nej, det tror jeg ikke. Folkemødet er jo forskelligt hvert år, og man kan sige, det, der jo gør det ekstra spændende, kan man sige, som, som det ser ud nu, det er jo, at vi kan stå i, i en ny situation med nyt ny folketing, og hvad der der er, følger, og det bliver første gang også de partilederne og partierne kan møde befolkningen på folkemødet for at drøfte den nye situation, som den nu måtte udfordre sig efter folketingsvalget grundlovsdag. Har I fået nogle indikationer om, hvor, hvor mange politikere, der kommer øh, overhovedet? Altså vi går jo ud fra, at de fleste kommer som sædvanligt, men det er klart, at der afhængig af, hvordan forhandlingerne efter et folketingsvalg vil flagse sig. Så kan det selvfølgelig betyde noget også i forhold til deltagelse med folkemødet. Det ved vi også fra tidligere. Der har for været afviklet et møde midt under et folketingsvalg. Det betyder, at der blev kraft så mange politikere, der var deltog der. Men jeg tror, at mange partier og politikere vil se det som en, en god mulighed for uh, til at tage bestik situationen efter folketingsvalget. Nu er der jo valgkamp, og det foregår på de præmisser, der nu engang er i valgkamp. Man kan sige, at efter et valg skal der jo findes nogle fælles løsninger. Der skal også måske dannes en ny regering, som I lige har talt om. Men ved om ikke folkemødet falder lige midt i det hele der, og dermed kan vi bænke det spændende i den sammenhæng. Hvad med medierne altså der kan vi for et, et antal akkrediteringer som ligesom bliver uddelt til til medierepræsentanter. De ser ud til at komme i samme antal som som altid eller i hvert fald på nuværende tidspunkt, men som sagt, så vil meget selvfølgelig nok afhænge af, hvordan også de politiske forhandlinger efter folketingsvalget, de vil øh, blive ført, og hvor langt man er nået, også i forhold til måske dannelsen af en ny øh, regering. Det er svært at sige noget om øh, så det kan selvfølgelig påvirke den endelige tilmelding og deltagelse i det hele taget på folkemødet. Ja, just, nu har vi jo hen over de seneste år, helt fra folkemødets start, der i starten af tierne oplevet, hvordan det bare, det bare er blevet større og større og større er det en udvikling, tror du, der vil fortsætte? I hvert fald kan man sige, at der er 10 flere, der har med deres deltagelse som arrangør øh, i år. Så på den måde kan man jo sige, at så ser det ud til, at, at Folkemødet ikke bare bliver så fast, men altså fortsat øh, vokser. Men jeg tænker også i forhold til de drøftelser, vi også har i bestyrelsen om, Folkemødets fremtidige udvikling, at det er værd at tage en diskussion om, hvordan det skal udvikle sig. Vi ønsker jo på ingen mulig måde at lægge en dæmper på deltagelsen i selve Folkemødet. Man kan godt diskutere øh, om 3.000 events. Det er holdbart på så få dage, øh, selvom der kommer rigtig mange mennesker i alt over 100.000. En af dem, som plejer at komme på folkemødet, men som ikke kommer i år, det er en af de organisationer, der hed til har virkelig markeret sig på folkemødet, nemlig øh, Organisationen Landbrug og Fødevare. Og her har man altså besluttet sig for ikke at deltage øh, på det folkemøde, der kommer om nogle uger. Og der kan vi jo passende spørge dig, Christian Hyttemeier, kommunikationsdirektør i øh, Landbrug og Fødevarer. Hvorfor nu det valg? Jamen. Øh... Vi har jo kigget ind i, hvordan vi bruger vores ressourcer, og øh, det er jo rigtigt, som Jan han siger, der er rigtig mange arrangementer derovre, og øh, jamen så er det jo en cost-benefit analyse af øh, det, vi har investeret i det, versus hvad vi synes, vi har fået ud af det. Øh, og, og på den konto har vi ligesom vurderet, at, det, at vi synes, at tiden var, var kommet til at trække os. Der vil, ja. gerne, der vil gerne bare lige slå fast, at det en af de ting, som er en helt stor bekymring for os, det er, det er udviklingen i sådan noget med overnatning og transport til Bornholm, som jo i dag tegner sig for næsten mere end 50 af det budget, som vi brugte på at lave folkemøde. Øh, og der synes vi, at vi kunne bruge pengene bedre et andet sted. Forstår du den bekymring, Jan Jørgensen? Jamen, priser både for arrangør og det er det hele taget, er en bekymring, som også øh, folkemødet selv har. Så det er noget, der bliver diskuteret, og også med de forskellige personer, der har bestemt indflydelse for det. Men det er også noget, der ligger lidt ud af, af de muligheder, som foreningen Folkemødet har i forhold til at, at kunne bestemme, hvad det, det er jo så noget som prissætning i forhold til overnatning, jo foregår på almindelige markedsmæssige vilkår, men vi er i dialog med Bornholm og omkring det, og også Borgmester Vigen Gråspil har jo sat fokus på det på Bornholm selv, og også er blevet til at modholde den sammenhæng på Bornholm. Men, men undskyld, der er vel en sådan meget effektiv måde at løse det problem på, og det er at flytte folkemødet væk fra Bornholm? Det tror jeg ikke er nogen særlig effektiv måde i den forstand, at det kræver en utrolig masse logistik og et folkemøde på benen. Det gør man ikke bare fra den ene dag til den anden, som ligesom man ikke gør det i forbindelse med de mange andre festivaler, der er rundt omkring i Danmark, og også folkemøder nu heldigvis. Det kræver mega meget, og så tænker jeg også, at Rundholm stadigvæk er en utrolig god lokalitet i forhold til, at det gør, at man ligesom bliver mere end bare til den ene eller to debatter, hvor meget man nu deltager i, derovre, at man faktisk bliver der Gør brug af de muligheder, som folkemødet er, også for selv at blive inspireret og for at have nogle dage sammen under håbene, hvor der er højt til loftet. Men, men, men Jan-Sjøs, nu, nu, nu siger du, at det er markedskræfterne, der dikterer, hvad det koster, særligt for arrangører at deltage. Men nu hedder det jo nogle gange folkemødet, og hvis der kommer 10 procent hvert år, øh, på trods af, at landbrug og fødevare altså ikke deltager, jamen, så ved vi jo godt, hvordan udbud og efterspørgsel fungerer. Så går prisen vel kun en vej, og det er opad. Der er jo trods alt relativt begrænset plads på øh, ude i Allinge. Altså, så, så man kan sige, det vil vel øh, ekskludere en stor del af de sådan, ikke særlig ressourcestærke øh, folkelige foreninger, organisationer og alt muligt andet. Det må man jo sige. Landbrug og fødevarer er jo ikke en, en af de allerfattigste. Men altså, hvis hvis de fravælger ja, det, det på igen, grund af tror, økonomien, Nej, det må man jo netop sige. Men hvis de så fravælger det på grund af økonomien, jamen, hvad siger det så ikke om de langt mindre og måske mere filantropiske organisationer, der ikke har mange millioner i ryggen? De har vel udelukket fra folkemødet så? Nej, de kan jo rent faktisk måske deltage i det, der hedder som foreningen folkemøde stiller til rådet for små øh, organisationer, der ikke har så mange penge på kistebogen til at kunne købe sig ind og lege telt og så videre. Så der er faktisk plads til dem, og man kan sige, at den fremgang, vi ser igen i år, er jo også små år selvfølgelig også større foreninger i ældresagen er for eksempel vendt tilbage til folkemødet med egen stand, øh, som kommer tilbage. Og jeg tror, at nogen vil, vil lidt fra der, til, at Landbrug Fødevare har foretaget valg, og det har jeg fuld respekt for. Jeg glæder mig over, at de stadig deltager i mange debatter, og dermed også øh, er på øen og kommer derover og overnatter i øvrigt. Øh, det synes jeg er fint, øh, og jeg vi har haft et fantastisk over samarbejde med Landbrug Fødevare. Det kan der være, det kommer igen senere. Det, det ved jeg ikke. Men, men jeg tror, det vil være sådan lidt. Nogen er på, og nogen står af af forskellige grunde. Det kan være cost-benefit-vurdering, øh, som vi hører her, eller i forhold til, hvordan man vurderer, man får ud af det. Men samlet set, så kan man jo sige, at både de, der arrangerer events på Bornholm under folkemøde, og også de, der ønsker at deltage, men det har stadig været og er også i år et kæmpe tillæbsstykke. Og det er jo selvfølgelig, fordi folk, tror jeg, vurderer, at de får noget ud af det, både som arrangører, men altså også det at deltage i det og komme og være en del af folkemødet. Altså Christian Hyllemar, nu sidder jeg og læser de her, jeg, jeg mener, det er Operate, sådan et bureau der udgiver de her evalueringsrapporter for, for folkemødet år efter år, og der må man jo sige, at langt de fleste af deltagerne, altså der arrangerer events derovre, er enormt glade for det. Altså de synes, de får rigtig meget ud af deres deltagelse, og de kommer i kontakt med, med interessenter og alle mulige andre, når de er derovre. Men er det ikke bare jer, der måske har været lidt uheldig i forhold til, til, til, til langt har den andre deltagere? Jamen, vi har ikke noget at udsætte på folkemødet. Altså, vi har haft meget, meget stor gavn af at være på folkemødet, og vi ved også godt selv, at vi har fyldt rigtig meget på folkemødet. Vi har haft fuldstændig fantastiske events, og der er vel ikke mange organisationer, der kan prællere mere medieomtale, mere opmærksomheden, vi har fået. Vi Sidste år havde vi øh, Prens Jorakim på besøg, og teltet var jo proppet til randen, og der var jo ikke en medie, der ikke var til stede for at træffe. Og vi er jo mange journalister, der, der og... kommer til at savne jeres fortræffelige middag der. <laughs> øh, er det fredag, lørdag aften? Er der der delt hotdogs ud, ja, og sådan noget. Øh, men, men det er jo klart nok, at øh, jeg tror, Jan han har en pointe i det. Han siger, at, øh, at øh, man kigger på, hvad investerer man i det, og hvad får man ud af det. Og det er klart nok, øh, folkemødet er vel over sin, øh, hvad hedder sådan noget, barndom nu er man på vej ind i puberteten, og skal så finde ud af, hvad det skal bruges til i voksenlivet. Sådan oplever jeg det lidt. Vi har ikke sagt, at vi aldrig kommer igen. Vi har bare sagt, at for nuværende, der, der synes vi hellere, at vi vil noget andet. Og det vi måler det op mod, det er jo, at vi har noget, der hedder åben landbrug, som ligger i september. Og der er vi jo alene, på den weekend for at møde 80.000 mennesker til at fortælle om det, vi gerne vil, hvor konkurrencen, til trods for at jeg faktisk synes, at dem, der har lavet det hos os, har været knusende dygtige til at få opmærksomhed omkring det og fylde teltet. Jamen, der, der er man der. Man er med i det, får en masse ud af det, og efterfølgende, så, så kan vi spørge os selv, når hvor lidt og hvor meget lykkes det så øh, egentlig at bære det videre i forhold til det, der er vores interesse. Men Jan Schultzen, hvis jeg nu hævder, at der er sådan en gruppering af, af journalister, øh, kommunikationsfolk, øh, øh, der har sådan en, en interesse i at opretholde illusionen om folkemødet som et enormt vigtigt sted fordi at de her typer rigtig gerne vil have de der 4-5 dage over på Bornholm og gå og hygge sig i. Og at Christian Hyttemeier sådan set den jeg rundt bare er som den lille dreng i Kajsjernes nye klæder, der som den første siger, så meget har de, har, har de heller ikke på at tøje. Altså at det, Hyttemeier i virkeligheden siger det, mange tænker, Wales the beef, men det er meget hyggeligt. Ja, det, det synes jeg overhovedet ikke holder. Hverken i forhold til de analyser, vi laver, som evalueringer Folkemødet, som Operate har foretaget for os, og som vi selv refererer til ham, er jo så standelig heller ikke i forhold til, han har sagt, at de stemmer Folkemødet for, for de tusinder af gæster, som simpelthen valgfarter til Bornholm, eller kommer også fra Bornholm for en stor del vedkommende selvfølgelig, det taler jo helt sine egne ord i forhold til den succes, som Folkemødet har været, og som det fortsat er. Men det er klart, at øh, vi er også afsted, og det vil jeg give hylde meget ret i, hvor vi vurderer også, hvordan skal det se ud fremadrettet næste år, så er det 10 år siden, at folkemødet begyndte. Og vi har jo allerede i år taget initiativt til fra Forening Folkemødets side at give folkemødet lidt mere retning og også en kant i forhold til at sætte verdensmålene øh, til debat. Og, og der er andre ting, vi også overvejer i, i bestyrelsen i forhold til en strategiprocess, vi er i gang. Der. Hvad, hvad er det for nogle ting, så... Jan Thyrsen? Kan vi få et, øh, et smukt kig på det? Jamen det er jo blandt andet det, som jeg siger, hvordan kan man give folkemøde en retning, uden at man på nogen som helst måde giver slip på det værdifulde leje ved den mangfoldighed og de mange forskellige arrangører og foreninger, som deltager i, i, i folkemødet. Det er da noget af det, som bestyrelsen som vil i den strategiproces, diskuteres i den strategiproces, mm. som vi står midt i nu. Men Sjøs, nu refererer du selv til Operate som sådan en slags uh, sandhedsvidne her. Operate er vel bare en del af den industri som har en stor interesse i at tale folkemødet op, fordi der hvert år er rigtig mange penge gemt i det her med at arrangere begivenheder over på folkemødet. Det kan du da godt sige, at de på den måde arbejder. Men det er der jo rigtig mange, der er. Det er de frivillige organisationer også, som ikke om og så må sige, tjener penge på at være en del af, af folkemødet som sådan. Og det er trods alt øh, de fleste, som, som er på folkemødet, men det skal se på, på det som sådan. Men det, det Vigtigt for mig, det er i virkeligheden, og foreningen, det er mangfoldigheden som sådan, og så også at pegle efter, om folk rent faktisk vil investere i nogle af deres ferie eller fridage, og så komme og tage del i folkemødet, altså der er noget at arrangere for nogen. Hvis der ikke er det, så kan det jo være det samme. Og der vil jeg bare sige, at, at uanset hvad man kan mene om, hvem der har interesser i det ene eller andet, der er rigtig mange interesser i folkemødet, jeg har jeg også hoppet, som ny formand for foreningen, Ja, så, øh, så synes jeg alligevel, til syvende og sidst, så står prøven i forhold til, om det rent faktisk lykkes også at få mennesker til at komme og deltage og være en del af, af det demokratiske laboratorie, som øh, Folkemødet trods er. Med alle de ting, øh, som kører utrolig godt og flot, men selvfølgelig også i forhold til nogle af de ting, hvor man sætter fingre på, aha, var det lige det, vi tænkte, men der er vi villige til, at bestyrelsen selvfølgelig stadig er med til at, at udvikle folkemøder og også tage nogle initiativer, som gør, at, at vi får en, en retning. Ja. Øh, også Christ, Christian Hylmeier, nu, nu går jeg så ud fra, at, at nu deltager I jo så ikke i, på landbrug og fødevej, i hvert fald ikke som, som sådan en organisation med en stand. Så har I vel et uh, ret stort overskud på jeres uh, markedsføringsbudget, som I skal have allokeret til andre ting. Hvad er det så, I prioriterer i stedet for folkemødet i år? Nej, men det er jo, altså, nu tror jeg... Øh... Lige start med at slå fast, at for mig var det jo også et spørgsmål, eller for os var det jo også et spørgsmål om de ressourcer, vi har til rådighed. Måske blev lidt mindre, og så skulle vi have det til at gå op. Og det var det, jeg sagde lige mm. før. Vi har en skoletjeneste, og vi har noget, der hedder Åben Landbrug i, i september måned, hvor der kommer 80.000 mennesker og besøger landmænd og ser, hvad de laver. Og en skoletjeneste, hvor mere end 25.000 børn hvert år har muligheden for at komme ud og se, hvad det egentlig er, vi laver. Og det skal jo vejes op mod det publikum, som vi fik fat i på Bornholm, og der er vores vurdering at vi kunne øh, nå mere i det samfundsarbejde, vi prøver på at lave for at lægge til mere vores erhverv, øh, ved at holde fast i de to andre ting. Og så må jeg finde et andet sted at spise middag aftensmad fredag derovre på Både for beklager, beklager, det er jeg meget ked af, men øh, jeg håber, det går alligevel. Sådan alligevel, uh, tusind tak til dig. Christian Hyldermeyer, og også tak til dig, Jens Thursten, fordi du vil være med på en telefon. Du lytter til Radio 24.7. Den 30. maj risikerer en række politikere i bogstaveligste forstand at komme i stødet. Det sker, når TV2Øst sætter strøm til valgkampen under en debat, hvor politikere, som ikke overholder tv-stationens regler for svar, vil modtage, det er i hvert fald hvad TV2Øst siger, forholdsvis milde elektriske stød via et armbånd. Ja, og velkommen til dig, Lærke Midt Jensen, redaktør på TV2Øst og ansvarlig for den elektriske debat. Kan du prøve at forklare, hvordan det egentlig skal foregå? Hvornår får politikeren stød og. Hvem uddeler dem, og hvor, hvor stor bliver spændingen egentlig? Ja, det kan jeg det kan jeg sagtens. Altså, Set-up bliver i virkeligheden noget, der ligner en klassisk debat, hvor de politikere, der er med, kommer til at stå på en eller anden form for line Og så har de de her støderenbånd på. Det, der er vigtigt at sige, tror jeg, det er, at de kan ligesom indstilles fra 1 til 100 hvor 100 selvfølgelig er, er maxgas og et, det svarer ligesom til uh, nogle af de der spøger skæmt uh, kuglepinde eller lejder, man kan få, hvor man ligesom får et lille kilder på fingrene, hvis man rører op. Um, og, og det, vi beder politikerne om, det er selvfølgelig at sige ja til de regler, vi nu har sat op, men de får så faktisk selv lov at prøve de her armbånd, når de ankommer, og selv får lov at indstille den styrke, som, uh, som de synes, de kan leve med. Øhm, og, øh, og den, der kommer til at, at styre ordet, det er en øh, ung foredragsholder og influencer, som hedder Mads Marius. Øh, og han har ligesom været omdrejningspunktet for hele vores øh, valgbækning på vores ungdomsredaktion, så derfor er det også naturligt, at det er ham, der ligesom står i front fordi han bruger enormt meget sig selv øh, i den valgdækning, vi har lavet med Du siger, at, at et, det er sådan et, et lille snap over og, og fingrene, og, og ja. 100, så er vi oppe omkring den elektriske stol, eller hvor befinder vi os der? Ej, det er vi ikke. Så er vi oppe i, du ved, hvis, hvis du har prøvet det, tror jeg, at nogen har i hvert fald at tage fat om sådan et øh, stødhavn uden på en mark eller okay. sådan noget. Det er ikke særlig rart, men det er ikke sådan, at du, du falder død om og ligger og raller. Det er ikke der, vi er. <laughs> så lidt beroliget Morten Dalin. at du, du kunne sådan set ikke op, at jeg sad ned. du vil overleve det? Ja, men jeg er da glad for, at jeg ikke øh, ville være død, hvis jeg var endt med at tage med til debatten. Men jeg sagde nu altså nej tak. Og hvorfor? Jamen jeg synes øh, ikke, det er et koncept, som er hele den demokratiske diskussion øh, værdig. Og jeg synes egentlig, det er at tage en lille smule ned til de unge, og tro, at man skal give folk øh, elektrisk stød på live tv, for at få de unge til at interessere sig for samfundet rundt omkring sig. Jeg oplever faktisk en ung generation, jeg betegner stadig mig selv som en del af den, som er ret interesseret i samfundet, og som rent faktisk går rigtig meget op i en masse emner herunder klima, herunder uddannelse, så jeg tror faktisk, det er muligt at få unge til at interessere sig for samfundet, uden at give folk stået Og vi skal TV. måske lige sige, at du er folketingskandidat for Venstre. Jeg tror jeg, vi glemte at sige... I, ja, tak. I begynd... Det er vigtigt den her ja, tid. Ja, ja, det er lov, det altså, når du nu har ulejlet dig ind, så kunne du da ja. lige passe andet, end jeg, jeg fik det sagt. Du er folketingskandidat for Venstre, men sagde nej til den her oplagte mulighed for at komme i fjernsynet. Ja, og, og det er jo det. Og, og hele den her sag starter jo også med at faktisk spurgte mine venner på Facebook, hvad de synes. Fordi jeg skal da være helt ærlig at sige, det at komme på TV, det er rigtig godt, hvis man gerne vil vælges, for man bliver jo ikke valgt, hvis ikke folk kender en og ved, hvad det er, man står for. Og TV2 Øst er en notorisk ret svær at komme på, og det er en ret god kanal at komme ud til en masse potentielle vælgere, som kan høre mine synspunkt og så forhåbentlig kan lide dem og stemmer på mig. Så det var en afvejning af at sige ja til noget, jeg egentlig ikke synes var særlig godt, og egentlig måske synes det var en lille smule ydmygende, kontra at få noget tv-tid. Så jeg spurgte mine Facebook-venner, og der var en overvældende flertal, der sagde, at det synes de ikke, jeg skulle gøre, så jeg fulgte min mavefornemmelse og min venners råd og sagde, e, nej tak. Lærke <laughs> nu siger Morten Dallin her, at det mmh. her, det er at tale ned til de unge seere, I gerne vil have fat i. Hvad mmh. hva -hva siger du til det? Jamen, at altså, jeg synes jo, noget af det, man glemmer at diskutere med det her, det er jo det der med, hvorfor er det, når, hvis noget er sjovt, så er det det samme som, at det er useriøst. I vores verden, der kan det jo stadigvæk. Både at være sjovt og underholdende, og virkelig, virkelig seriøst, og med super meget substans, som jo er det, vi skal lave, når vi er public service medier. Så jeg synes, de der to ting behøver ikke at være modsatrettet. Øhm, og det tror jeg, jeg virkelig er noget af det, man glemmer en lille smule, når, når et Facebook-felt koger over på den måde, som, som det gjorde for Morten, da han, øh, da han skrev ud. Men, men et eller andet sted, er det at tage nogle, nogle folk, der trods alt kæmper for, for ja. at vinde valg til landets fornemmeste demokratiske øh, øh, forsamling, og så stille dem i en eller anden situation, hvor de sådan som, øh, som små skoleelever skal afstraffes af en eller anden ja. 21-årig influencer? Er det ikke lidt, øh, lidt uværdigt? Det, det kan man sige, det synes Morten i hvert fald det er. Det synes vi ikke, det er, fordi vi synes lige i den her sammenhæng, der er formålet jo faktisk det modsatte. Det er at forsøge at skabe en ny debatkultur. Og man kan sige, at mange medier diskuterer jo det der med, hvordan er politik i dag, og er det blevet for, for cirkusagtigt, og alle de her ting. Men jeg synes måske, at man glemmer lidt det der med, jamen, hvad for med at gøre noget ved det, i stedet for bare at diskutere, at, at det er blevet sådan. Hvorfor prøver man så ikke at ændre det? Og det prøver vi så at gøre med, med den her form, hvor vi ligesom siger, at vi, øh, vi sætter nogle rammer op på en anderledes måde at have debat på. Og for at sikre os, at det, det kommer i mål, eller vi kommer i mål med det, så laver vi den her lille gimmick, der hedder, at man får et lille stød, hvis man ikke øh, overholder nogle af de regler, som hedder øh, ingen mudderkast, øh, at man skal lytte til hinanden. Og man må ikke sige nogen floskler. Øh, fordi det er også noget af det, som vi oplever, at unge er ret trætte af i virkeligheden i debatten. Det er det der med, at vi kan godt blive enige om, at vi skal passe godt på Danmark. Altså, der er, der er bare så mange af de der politiske saying, som i virkeligheden ikke har noget substans. Eller fald... men, men det er vel, det er vel det, der er opgaven for en dygtig ordstyre at sørge for, at når ja. flosklerne bliver for mange, så bliver der skåret igennem og stillet nogle kritiske spørgsmål. Altså, jeg kan forstå ja, ikke helt, hvordan kommer, hvordan kommer strømstøden ind i billedet her? Fuldstændig enig. Altså det, det vi bare ser, hvis du kigger tilbage på alle de debatter, der har været holdt, så kan det godt være, at du siger at i udgangspunktet, at det skal en dygtig ordstyr til. Det kan bare godt være, men det er bare ikke det, der så ender med at være tilfældet. Ofte så ender ordstyren jo faktisk med at gå ind i slagsmålet og næsten lave lige så meget mudderkast, eller i hvert fald være lige så aggressiv i sin, sin måde at gå til det på, som, som de politikere, der deltager. Mm. Så det her er ligesom et forsøg på at, at prøve at kaste bolden op på en anderledes måde. Men må Dahlin, altså jeg tænker, at det her, det er én debat. Og jeg er sikker på, at du har været ude til masser af debatter. Jeg har sågar været i, i det helt andet regi, har jeg været ordstyre på en, i den grad, øh, meget, meget savlig, nogen vil endda kalde den en anelse tør debat nede i købe på et tidspunkt, hvor der også var repræsentanter for en masse andre partier. Altså, har er der nogen, der for en gang skyld forsøger at gentænke et ellers, lad os være lidt ærlig, lidt støde koncept, ikke? Og så sætter du det op på den høje hest her, ikke? Altså, jeg synes jo, det TV2 Østs ungdomsredaktion har gjort, at forsøge at gøre valget spændende og sjovt, det er rigtig, rigtig fedt, og jeg har faktisk også medvirket i nogle andre koncepter med Mads Marius og med TV2 Østs ungdomsredaktion, hvor vi på en sjov og en, en kæk måde, i hvert fald det, de sagde, jeg håber at det også, det bliver sjovt, når det bevis på tv, uh, skulle prøve at gøre nogen interesseret. Så jeg har jo ikke noget mod, at man prøver at gøre lidt sjovt og lidt kægt. Jeg står bare ind, når jeg skal have stød uh, på live tv, fordi der er en eller anden vært, der siger, at jeg bruger en, en floske. Og så sagde Lærke noget, som jeg er blevet mærke i, det her med, at man taler meget om, at det er blevet et cirkus, men der er ikke nogen, der forsøger at gøre noget ved det. Altså, det her, det er jo netop at gøre politik til et cirkus. Eller et reality show, bare med og mennesker. Og det, det tror jeg egentlig ikke helt er, er vejen frem. Altså, så jeg er helt med på de der sjove og kikke vinkler. Men lige at stå og give folk stød på live-tv, det kan jeg simpelthen ikke se noget behov for i den politiske diskussion. Ja. Og jeg tror ikke, det fremmer diskussionen. Og det stuser jeg også en lille smule over, altså det må ikke være et cirkus, og derfor giver I folk stød, Lærke. Kan du ikke selv høre, at det, det er lidt, lyder lidt som modsætning? Jo, og det kan jeg godt. Og, det, og der, derfor vil jeg også sige, at man kan godt diskutere formen, er det rigtigt eller forkert, at vi bringer det her stød ind i det. Men det er et take på det. Og så må vi se, skal vi evaluere efter den 30. maj, var det fuldstændig over eller ender vi måske i virkeligheden med at have haft en fuldstændig fantastisk debat, uden stød en hel time, men hvor der har været god stemning, god tone, og der er virkelig kommet noget substans ud af det. Så kan det godt være, at vi faktisk ender med, at det måske overhovedet ikke givet nogen sted. Men, men det er bare sådan, rammerne for at det er sat på en helt anden måde. Og så kan det godt være, at det ender med cirkus, hvis vi ikke overholder reglerne. Men jeg tror faktisk også, jeg håber, at det ender med, at der overhovedet ikke bliver noget vi alle til eller show over det andet, end at der kommer enormt meget substans ud af den her måde at debattere på. Men min lærer, altså kan, måske kan du prøve at uddybe, hvad er det egentlig, altså, nu siger du, må, altså, hvad er det for, for, for en type debat, hvis vi nu siger bort fra det her med strømmen. Du siger, at der er ikke nogen floskler, og man skal sådan ja. ligesom holde sig til substansen. Kan du prøve at uddybe, hvad det så er for nogle regler, som, som I altså gerne vil fremme gennem den her lidt utraditionelle metode? Ja, altså vi har jo vi har, vi har, vi har lavet, som Morten også siger, en, en valgdækning sammen med Mads Marius. Og der tog vi faktisk udgangspunkt i ham som ung, han er 21 år gammel. Og han, øh, han har stemt én gang ved kommunalvalget i '17, Der stemte han blank. Øh, og så er det bare, at han siger så også lidt, at jeg stemte jo ikke blank, fordi jeg er dum, eller uvidende, eller ikke interesseret i politik. Jeg stemte blank, fordi jeg synes faktisk ikke, der var nogen af politikerne, der var verden til at få min stemme. Og, og det er ligesom, kan man sige, hvad været, været hovedretningen for hele vores valgdækning, og i virkeligheden også det, der, der øh, giver sig til at kende her i støddebatten, det er, at vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan i alverden får vi de unge mennesker, som ikke gider beskæftige som en politik, fordi de synes, det er blevet for cirkusagtigt, til at synes, at de der politikere, de måske faktisk bare er helt almindelige mennesker, de har måske også lidt humor, og måske gider de faktisk at lytte til, hvad siger, i stedet for bare at komme med en eller anden monolog, som de har lavet 400 gange på, på tv, på skrift og på alt muligheder. Morten Dahlin? Ja, altså, jeg er med på, at man skal gøre det øh, sjovt og interessant osv., og jeg ved ikke, hvis Mads Marius har sagt, at politikerne ikke er værdige nok til hans stemme, jeg kan ikke se, hvordan man bliver mere værdig af at stille sig op og få stød på tv. Jeg synes faktisk, det gør det, det er absolut modsatte. Og jeg kan også bare konstatere, Lærke, at den invitation, jeg har fået til debatten, der står ikke et ord om emner, der står ikke et ord om substans, der står ikke et ord om, hvad det er for nogle politiske issues, vi skal diskutere. Der står kun, vil du komme til en debat og få stød. Så hvis det nu var sådan, at det i virkeligheden handlede om at få den her substantielle debat, så havde I jo nok skrevet, at vi starter med en klimarunde, så kommer der en uddannelsesrunde, så kommer der en transportrunde, og så kommer okay. der en runde om skattepolitik. Okay. Men det eneste, der var omdrejningspunktet, den invitation, der blev sendt rundt, det var jo sådan set, at vi skulle ind og have stød. Og jeg vil gerne understrege, okay. jeg er ikke hverken krænket eller noget som helst andet. Jeg har bare ikke lyst til at deltage. Jeg synes, jo, TV2, at vi skal have lov til at eksperimentere. Jeg skal bare også have lov til at sige fra. Hvem er det, der skal afgøre i den konkrete udsendelse, når den så bliver sendt den 30. maj, om det en udtalelse kvalificerer til, at man får et stød? Det er jo, vi har faktisk gjort. Må jeg lige sige noget i forhold til ja. det, Morten sagde? Grunden til, at vi ligesom ikke har sagt, om der er en klimarunde og en debatrunde, det er jo i virkeligheden, at vi forsøger at gå væk fra den plejer, der er omkring politiske debatter. Så vi kommer til, i stedet for at lægge det ud til vores Facebook-brugere et par dage før, hvad det er, de synes, vi skal snakke om. Og det vil sige, at der kommer ikke til at være sådan en, en, et slaveri over, at vi skal igennem alle emner, eller vi skal snart uh, udlænding og integration. Hvis de unge mennesker, som er vores uh, følgere på Facebook, ikke gider at snakke om udlænding, så kommer vi overhovedet ikke til at røre ved det emne. Um, så det er derfor, at Morten og andre ikke har fået uh, sådan en uh, slavisk agenda og, med ud. Da de og så lige svar på mit spørgsmål. Altså, hvem afgør, hvad der, hvad der er tilladeligt og hvad der ikke er tilladeligt? Ja, men der faktisk også, øh, vi, vi forsøger jo også ligesom, at styrke fællesskabet, faktisk. Så øh, det, der kommer til at ske, det er, at det er Mads Marv, som er ordstyret, som kommer til at sige, hov øh, øh, fik du ikke lige øh, øh, gå lidt mere til personen end bolden på denne her? Og så vil han faktisk spørge de andre politikere i panelet og sige, hvad synes I? Brød han reglerne her, eller gjorde han ikke? Så det er faktisk en øh, fælles beslutning mellem politikerne og Mads Marius om, øh, om vedkommende for at bruge reglerne, og dermed skal have et øh, rap over øh, det, det er Det er jeg lidt interesseret i, når du siger det, Lærke, fordi den mail, du sender til mig den 13. maj, der skriver mm. du, at det er Mads Marius, der beslutter, om vi skal have stød over nalderne. Mm. Så går mm. den her historie rundt i forskellige medier, der kommer lidt diskussion mm. om det, og lige pludselig mm. så er det også de andre politikere, der skal beslutte det Betyder det så, at I har lavet konceptet om? Ej, det gør det ikke. Faktisk tørt Så der har vi holdt ret stærkt ved, fordi vi havde meget debat om det også. Det der med, jamen, skal vi ændre konceptet? Øh, skal mass også have stødearmbånd på, som der var nogen, der spurgte? Øh, og, og det kommer vi ikke Vi holder sådan rimelig fast ved det, vi, vi startede med. Og mass står fuldstændig på mål for det også. Så hvis der er nogen af politikerne, der har lyst til at give ham et stød på en 100, inden vi går i gang, så får man også lov til det. Hvor mange har I fået ja fra? Hvor mange har, ligesom Morten Dahlin, svaret nej tak til indbydelsen? Jamen, vi har fået øh, syv øh, positive svar, som øh, rigtig gerne vil, og som glæder sig rigtig meget. Og der er faktisk også enkelte partier, hvor der nærmest har været slotkamp over om at få lov at, at være den kandidat, der er med. Øh, så har vi fået nej fra Morten og fra et enkelt andet partis øh, presseafdeling. Jeg vil så også sige, at vi har faktisk ikke fået officielt nej fra Venstre presseafdeling, så jeg ved ikke, Morten, det kan være, at du kan svare på det, om det er nej fra alle dine medkandidater, eller om det kun er fra dig personligt. Altså som sagt, jeg kan ikke svare på vegne af alle. Jeg synes, vi skal lov debatten. Jeg har bare ikke lyst til at deltage. Jeg ved, at... Jacob Mark fra SF også, øh, sagde nej, jeg ved, der er andre i andre partier, der også har sagt nej og sendt dem videre til nogle af de andre kandidater, der så sagde ja. Så det er jo nok en individuel øh, vurdering, om man har lyst øh, til det her. Jeg, vil sige, jeg synes, det er positivt, at I har lavet konceptet om fra, at det var Mads Marius alene til, at det skulle være en fælles beslutning, men jeg synes stadigvæk ikke, det er ordentligt nok i folks Lærke Schmidt, bare lige sådan en nysgerrighed. Kan du bekræfte, at den anden, øh, det andet parti, der har valgt fra, det er stram kurs? Fordi jeg hørte da Palludan han sagde i det Radio 24-7-program, at han havde sagt nej til det her koncept. Ja. Er det rigtigt? Ja. Okay. Ja, det er helt rigtigt. Okay. Godt nok. Jamen, uh, tusind tak, fordi du vil være med. Uh, Lærke Smit Jensen, redaktør på TV2 Øst. Og også tak til dig, uh, Morten Dalin, som er folketingskandidat for Venstre i Sjællands storkreds. Du lytter til Radio 24-7. Ja Mikkel, så uh, er der valgkamp. Uh, og i går var der stor duel på, på TV2, uh, hvor Cecilie Bæk var, var ordstyre, og, og et panel af såkaldt Almindelige danskere var øh, indkaldt som publikum. Øhm, og en af de her så almindelige mennesker stillede så et spørgsmål undervejs. Og lad os lige prøve at høre det spørgsmål. Så er der jo også friskolerne, og dem har du et spørgsmål til. Det er rigtigt, jeg hedder Maren Skotte. Altså siden kommunalreformen i 2007, så er der jo sammenlagt eller lukket cirka 300 folkeskoler. Og rigtig mange steder er der opstået friskoler. Og vi ved jo, at det spiller en vis rolle ude i de små landsbysamfund, at man så har en skole, fordi det er mere end en skole. Det er som regel et lokalt kraftcenter. Nu siger Socialdemokraterne, har vi hørt, at I vil nedregulere friskolernes tilskud til 71. Det ved vi de facto, at det vil bringe cirka halvdelen af landets friskoler i underskud. Og vi anslår, at omkring 100 skoler måske vil lukke. Hvordan rimer det med et liv på landet? Ja, det var et meget godt spørgsmål øh, at stille, øh, og, og så fra en almindelig dansker. Ja, og det var faktisk også et, må man jo sige, at nu skal uden vi skal gå i et politisk program, det var også et af dem, som, som Lars Lykke klarede rigtig godt. Altså, han, han smashede den ja, her det fuldstændig, han fuldstændig, og, og, og med Frederiksen sprællede en smule på, på det der spørgsmål. Ja. Det, der så jo er kommet frem efterfølgende, er, at man måske godt kan stille spørgsmålstegn ved om Maren Skotte, i hvert fald i denne sammenhæng, er betragtet som en almindelig dansker. Hun er selvfølgelig almindelig på mange andre punkter, men lige i forhold til friskoler er hun det ikke, fordi hvis man går ind og ser på friskolernes hjemmeside, så vil man kunne konstatere, at Maren Skotte er kommunikationschef for friskolerne. Og jeg skal skynde mig at sige, at jeg bebejder ikke Maren Skotte det mindste, fordi jeg synes, hun er hele sin løn værd. Og hun skal, efter min mening, have øh, ekstra stor julegratial i år, fordi det er godt gået øh, at få, få, få sin foreningssag i den grad på, på dagsordenen. Men man kan måske godt sætte spørgsmålstegn ved, om TV2 snyder lidt på vægten, når de hævder, at de mennesker, der sidder deroppe i planetet, er betragtet som almindelige danskere. Ja, altså der skal man jo måske lige nævne, at TV2 jo har kendt, at vi begik en fejl i statsministerduellen. Og så har Maren Skotte, hun har jo altså selv været ude og øh, sige også, at, øh, og det er et citat fra BT, det her Gertrud Højlund, og det er altså verden, havde bedt mig om at sige, at jeg arbejder for friskolerne. Det skulle have været sagt, men det var hverken min eller TV2's hensigt, at det ikke det tilfælde. Men ikke desto mindre, så fik det, blev det jo altså ikke deklareret for serien, og det, ja, det gik altså, jo jeg, ret hurtigt op for... Uh... Jeg sms'ede faktisk lidt ja? med Maren Skotte her øh, inden programmet, og fik faktisk en, en, en sms her for fem minutter siden. Og der skriver hun, Maren Skotte, at det har aldrig været nogen hemmelighed, at jeg arbejder med friskoler. Og det står måske en lille smule i øh, kontrast til, hvad øh, Mads Bisgaard fra TV2 svarer på en tweet, tråd i går aftes, da kritikken begynder at rejse sig over, at Maren Skotte ikke er den her almindelige dansker, som hun er præsenteret som, men netop er kommunikationschef for friskolerne. Der skriver Mads Bisgaard fra TV2, altså, vi vidste ikke hvem hun var i forvejen. Det, det er jo så lidt påstand mod, mod påstand i denne her øh, sammenhæng. Men, men jeg synes jo på en eller anden måde, Mikkel, at det rejser spørgsmålet, hvad er det for en screening, TV2 øh, underkaster de her mennesker, der, der sidder i de her paneler, fordi hele præmissen for en, øh, en duel, som den der i går aftes er jo, at det er spørgsmål fra folk, der ikke er professionelle. Det vil sige, det er ikke journalister, der sidder der, det er ikke kommunikationsfolk, det er ikke andre politikere, det er ikke repræsentanter for ungdomsorganisationerne. Det er det er jo Vox Populi. Det er jo, det er jo altså, aftageren til Højlunds forsamlingshus, øh, hvor man ligesom skal høre, hvad det er, der rører sig nede i Folkedybet. Og meget kan man jo sige om, øh, om den gode Maren Skotte, men frem at kalde hende Folkedybet, det vil måske være lidt for meget. Også fordi det, den bliver jo faktisk øh, den bliver lidt mere sparet den her historie, ja, end, som så. Nu viser så, det så, jo, så ved at Maren Skotte, udover over at være kommunikationschef for friskolerne, også sidder i bestyrelsen for TV2 Fyn. Og nu ved jeg godt, at der er ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem TV2 og to. TV2 Fyn, men alligevel, ikke også? Vi har altså en, en trods alt medievand personen, der sidder i bestyrelsen for en af regionalstationerne, der så optræder som, igen, helt almindelige dansker ved sådan en, en duel. Ja, men men Mads Bisgaard fra, fra TV2, han bliver ved med at fastholde at TV2 er rent i den her sammenhæng, fordi han skriver så senere på Twitter, at det, det var bare et spontant spørgsmål stillet under en live-debat. Ja, og, og det kan man jo også uh, sige spontant og spontant. Altså, hun har i hvert fald haft god tid til at tænke over det, nu hun er kommunikationschef for friskolerne. Og det er måske også, at man, altså, man kunne godt tænke over, hvis det havde stået nedenunder hende, som, øh, hendes øh, navn, øh, da hun læste spørgsmålet op, at der havde stået, at hun var kommunikationschef i friskolenforeningen, og medlem af TV2's Østbestyrelse, så kan det jo godt være, at den gode serien havde, havde tænkt, at i en lidt anden kontekst. Jo, jo, og så havde, så havde hende, som jo i hvert fald i går aftes, havde problemer med deres spørgsmål, nemlig Mette Frederiksen, så havde hun jo haft et eller andet ligesom at, at tage fat i og sige, jamen det er meget godt, men vi skal altså ikke lige glemme, at du får dine penge for at stille spørgsmål, som, som det, du lige har, har stillet der. Men vi må se ved de følgende debatter, om der kommer en, en anderledes mere... Skarf screening af dem som, øh, dem, som skal være med i øh, debatterne her. Mikkel, jeg ringede til dig i, i går, fordi vi taler, vi taler jo ofte sammen om søndagen, når vi sådan lige skal færdiggøre øh, tilrettelæggelsen af det her øh, mandagsprogram. Og så sagde jeg, Mikkel, skal vi ikke også have noget om det, som alle taler om, nemlig den korte radiovis øh, sjældent smukke interview?" med øh, Rasmus Paludan, hvor øh, Kirsten Birgit Schøtz Græts Hørsholm øh, i torsdagsudsendelsen virkelig øh, fik øh, den gode Rasmus Paludan ind i, i Rusen, kan man roligt sige, ved sådan bare at blive ved med at stille ham nogle på øh, overfladen venlige spørgsmål om, hvordan han konkret havde tænkt sig øh, at udfolde sit partispolitik, og jeg har senere kunnet læse mange steder, at mange journalister siger, at det er dog fantastisk, at øh, der skal en satiriker til for at gennemføre det her, det, det, det første, eneste, rigtig skarpe interview med øh, Rasmus Baldøn. Og da jeg foreslog dig det, Mikkel, der blev det, sådan, der blev det lidt stille i telefonen. Og hvorfor det? men altså, det er jo fordi, nu, nu skal det jo siges ofte, og det er jo ikke på nogen måde for at nedgøre øh, Frederik Silius eller resten af den korte radioavis-redaktion, som er exceptionelt dygtig, men de får jo tit i forskellige sammenhænge, altså hjælp udefra til, til både det ene og det andet, øh, og lige... Det her interview og, og forelægget til det er altså noget, som, som, som jeg har lavet nok det meste af. Jeg har skrevet et sekssiders øh, dokument, som jeg sendte til, øh, det brugte jeg natten mellem mandag og tirsdag på i sidste uge øh, at skrive. Og så sender jeg det så til Frederik om morgenen, der så ender med at bruge hele tirsdagsudsendelsen på at referere det, som om det er noget, Kirsten selv har skrevet. Selvfølgelig fuldt ud indforstået med mig. Øh, og så danner det jo så også forelæget for, for interviewet med Paludan her. Skal vi ikke, i, ja, skal ikke bare lige høre en lille snak fra, fra, fra det der mindeværdige interview med, med Paludan i torsdagens udgave af den korte radiovis? Du siger jo bare, ikke nogen for eksempel økonomiske sanktioner ved en indførelse af din politik fra ikke, det internationale samfund? Ja, selvfølgelig ikke, for det har man ikke gjort i Finland og hvis i Europarådet, som jo er baggrunden for øh, spørgsmål øh, har jo masser af medlemmer, der kategorisk ikke overholder de der fra spurdomstolen. For, for spurdomstolen altså, er jo sådan en sjovdomstol, som der ikke er selv mange, der tager alvorligt. Danmark er et af de få lande, der tager det alvorligt, men det er fordi, vi har reddet landsforræder, der, der ligesom mm. er ligesom i mainstream-medier. Så det er fuldstændig. Øh, vigtig, du, du, at, du mener ikke, at det internationale samfund vil reagere, hvis øh, Danmark deporterer 700.000 mennesker? Overhovedet ikke. Det er okay, sådan, at man ja, øh... er, er i god handel med Danmark. Jamen, nu forstår jeg så, Mikkel, at jeg skal give dig en del af jer, og det er, hermed, det er hermed gjort godt gået ud. Men hvad er det, det kan det her interview, som du ser det? Øhm, altså jeg tror, jeg, tror, jeg tror, ideen bag det, altså ide, kom egentlig fra, at Frederik han spurgte mig sådan, øh, om jeg kunne hjælpe lidt med det. Der, der tror jeg, ideen var at, at gå ind og kigge på nogle meget pragmatiske, lavpraktiske ting i forhold til, til deres politik. Øh, og det, det synes jeg er, er interessant. Og så, og så er der så en kobling mellem. De ting, som jeg har skrevet i researchøj med, som er meget lavpraktiske. Det er noget med sanktioner, det er noget med grundloven, og det er forskellige andre ting, som man kan gå ind og høre. Men, og så den måde, som, som, som Kirsten Birgit altså formår at kunne levere det her i, i en helt exceptionel øh, altså krydsfelt mellem egentlig skabt reelt tænkt interview, og så den her satiriske karakter, der foregiver at være i hvert fald i nogen grad øh, positivt indstillet ja, og det, over for Rasmus Paludansk og det er nemlig projekt, det, der står mig, der jeg lytter til det. Altså, hun formår jo, Kirsten Birgit, at skabe en eller anden form for falsk tryghed, skal du så vise sig at være. Altså, Pablo, der er jo ikke dummere, han godt ved, at Kirsten Birgit er en, en fiktiv figur, men alligevel virker det som om, at han bliver lullet sådan lidt i søvn af, at Kirsten Birgit flere gange undervejs giver ham ret i nogle af, af betragtningerne. Var det en del af strategien i, i interviewet, at han skulle ligesom øh, i fælden ej, nej, på den her måde? Ej, jeg skal sige, jeg, jeg har ikke haft nogen som helst intention. Det, altså, udførelsen af det her fuldstændig Kirsten Birgit eller Frederiks ramme, altså, altså, jeg, og ideen var egentlig også noget lidt andet. Jeg tror der var det kan jeg godt sige der var nogen overvejelser om hvorvidt Kirsten Birgit skulle selvfølgelig på skrømt overveje at stille op for for stram så det blev ændret lidt hen ad vejen øhm, men, men jeg tror egentlig ikke altså, jeg tror ikke ideen var så meget fra min side i den forstand, jeg skrev det at øh, det skulle være noget med at man skulle man skulle sådan, øh, føre føre bag lyset det var mere øh, øh, et spørgsmål om, at man skulle gå de rent konkrete ting på klingen. Der tager Frederik jo, og Rasmus Brun naturligvis også, altså tager jo så over og tolker det ind i den satiriske ramme, som de så har, ligesom har valgt at, at gøre. Altså nu, men man kan sige, at jeg får forhåbentlig et eller andet regime muligheden for selv at intervjue Rasmus Paludan her om ikke så lang tid, og så, så kan folk lave en lille reklame for det nu, det må du gerne. Øh, det, det, ja, det er en, en, en podcast, jeg selv kører, der hedder Udstuen, hvor jeg har fået tilsavn. Nu må vi se, øh, om det bliver sådan noget, men fra Rasmus Palvand, om, at han, øh, han godt kunne tænke sig at være medvirket det. bliver sådan en, øh, en samtale, hvor vi kommer ind på ja, forskellige ting omkring partiets politik, men også, også andet. Det bliver sådan både en kombination af samtaler og, og forhåbentlig også noget lidt skarpt interview. Nu må vi se. Og så slutter vi lige udsendelsen her med en helt... Øh dukfrisk Nyhed, som også handler om den korte radiovis, nemlig det, at nu, politiet nu dropper efterforskning mod de to værter, der jo ellers var blevet politiet for at have generet influenceren af Malie Have, og den sag er nu blevet droppet.